الله اكبر الله يا على الفلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Të gjitha falëndrimet, lefëndrimet tona i takon vetëm Allahu të azdo gjelë. Aja është një i vetëmi i cili mërëton të adhuruat. Të gjitha begati që ne i shqyzojmë dhe i gëzojmë janë prej ti. Andaj i tërë falëndrimi i takon vetëm ati. Pa po që dhe bekimet të zotit qovë shimbijit të dërguarin ton të fundit, Muhammedin a.s.s., mësuesin e njerëzimet, atë të cërën Allahu gjelë e gjelalu hu e dërgoj u dhëzim për njerëzit, dritë. Por tu drejtuar me mësimet e tij në errësirat e ndryshme të kësaj bote. Nga paqja dhe bekimi i Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe të gjithata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, selamun aleykum ورحمت الله. Paqja, bekimi, mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Takojmë këtu së bashku me juve për të realizuar një emision nga emisionet tona të rradhës. Etë shpresoj tek Allahu i manduar që ky zinxhir emisionesh të ndriçoj rrugën tonë në këtë botë. Tëna njoftoj me atë që ndoshta nuk kemi pasur të ndoshta nuk kemi pasur mundësi të nhijem me të maherrit. Allahu Azzaul është ai që na ka krijuar në në ka sillën në këtë botë. Dhe çdo kush për njëme që vjen në këtë botë luan një rol të rëndësishëm. I lën gjurmët e tij në jetën e kësa i bote. Gjurmet e disa njerëzve fatkecisht përkujtojnë përgjërat negative. Fatkecisht sartë të përmendën ata s'ilën në kokë trageditë ndryshme, fatkecitë ndryshme, gjëratë shëmtuara, përjetimet të hidhura që njerëzit i kanë pasur e kështë marat. Të këtile janë tiranët e ndryshëm, mizorët, për shtetartë e ndryshëm, keqbërës të cilët Fatë kështë kështë rejtua njërzit, i kështë përdorën e ata për përfitimet të tyre personale. Ata shkuan dhe në aspektin fizik nuk janë mëmeneve, sa janë gëzuan njërzit që ata kanë shkuar, për kanë betur kujtime të hidhura dhe sartë përmandet emri të tyre, për cilët me malkime, për cilët me lutje këndër tyre. Andaj, këto e në gjurëmët e tyre që ata i lanë jetë në kësaj botën.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 Edhepse kur lenden, për shumë për e tyre ndoshta, nuk dihet as data e lindjes, nga se nuk u shenua ardhja ti, nga se ardhja ti ishte një ardhja zakanshme, mu asho si kur që ardhen edhe të tjeret. Por që me lena Allahu Gjallu Huala, dhe duku më bështitur në të arriten, që dalje e tyre nga kjo botë të jetë dalje e madhështore, nuk u harua data vdekes e tyre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 e që përmesë osoj drite që del nga këj barak, njerëzit u zohën në jetë në kësaj botë. Për shumë nga këta, patkecisht, thashë edhe më herët, nuk djetë asë emri tyre të këne, mos flasë për gjurën të tyre që i lanë jetë në kësaj botë. Patkecisht, nga njëre, imponohen personetete, figura të ndryshme, që kërkuat nga njerëzit të madhrojnë, çë kërkohet nga njerëzit figrisin, çë kërkohet nga njerëzit, tu kushtohen ceremoni dhe manifestime të ndryshme. Enanën tjetër ulën, bën që të harrohen njerëzit të cilët po u adotim vlerën. Ndoshta nuk do të kemi mundësi me asgjë tu ashpaguajm atë që kanë bërë për njerëzimin, jo vetëm për popullin e tyra, jo vetëm për familjet e tyra, por për tërë njerëzimin. Dhe emirat e tyre asnjëherë nuk u kufizua në vend as në kohë. Tei kaloi kontinentet, tei kaloi njerëzimin, gjeneratat, tei kaloi shtetet, kohrat, që të mbetet veprimtaria e tyre e dobishme dhe e nevojshme për njerëzimin sado që të jetë njeriu i gjallë. Emrat e tyre mbetën të shkruar tek Zoti i mballnuar, si njerëz të mdhaj, si njerëz që me dërëte gjithmonë njerëzit përfituam për e tyre. Andaj ne kemi nevoj, shikua së në ruar, që të njimë me këta kolos, që të njimë me këta gjigand, në mënyrë që të përfituam nga jeta e tyre, në mënyrë që të shikojmë se qëfar në asilin mësimet e tyre. Njerëzit sot një jetë në kësaj bota, vëdërsojt njeriun në bazë të të mirës që e thidhë prej ti. Andaj në qovë se ndokush u kanë dihmuar materialisht njerëzve. Njerëzit sa do qesë e qimojnë aspektin material, do të qimojnë edhe njeri unë që kanë përfitu për ti. Disot e tjerë në aspektin politik, disot e tjerë në aspektin e luftës, disot e tjerë në aspektet tjera, disot e tjerë në aspektin e diturisë së fesë.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 Ai është më i denjë. Ai është i vetmi i cili meriton që ti klasifikon pastaj këto negative. Ti rendit në aspektin e rëndësisë së tyre për jetën tonë. Dhe kur e kuptojmë ne renditjen e këtyre negative, kur e kuptojmë ne drejt klasifikimin e këtyre negative, do dimë pastaj drejt të bëjmë edhe klasifikimin e njerëzve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 në vinë këto mirësi dhe këto begatit. Në qëfë si referohemi fjale sa Allahut Azzauqel, Kur'anit, mua aty ku zoti i madhnuar, kështë të përmenur begatit, mua aty ku zoti i madhnuar, i ishte prezentuar njërzimit si zatë përmes begativet e ti. Mua aty. Edhe i dirguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Aty ku fletë për begatit. Në këto burime fetara, në këto fjallë të Allahu të Azojel, në këto fjallë të pegamerit a lehi salatu vë salam, në mësohemi të rënditim begatit. Dhe pastaj në bas të këtë mësime, edhe mësohemi se sa duhet dhenë mund për gjithë njërën, për ta fituar, sa duhet mërzitur për gjithë njërën, për nuk e patëm, Shikoni sa so bukur regulohet jeta Sistemohet jeta Formohet agend E rëndësish me prijetën ton E preukupimeve, e angajimeve tona Të gjitha këto mirësi Burojnë nga mirësia E renditi së mirë fillë të begative Që jemi duke folir për ton Në qovë se referohemi fjale sa Allahu Ta zau gjelë, si kur që thashtë dhe mahert Dhe duhet i referohemi Nga sa Allahu gjelë gjelalu gjel, është i vetëmi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 Beguatia e njohjes së mënyrës sa dhurimet e Allahut Azza wa Jall. Kjo është begatia më e madhe. Po e njehën njerëzit këtë begati. A ridhesh nga kjo? Nuk dua të zgjatem shumë në këtë pikë, kasi nuk është tema e misionit ton ende lidhur me këtë çështje. Mir po dëshirova që të shërbehem me këtë parafonje për të kaluar tek ajo pikë që do të konsiderohet pikë nisje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 Mirsit e kësaj bote, për parimin, shkencën, zhvillimin, të gjitha do të kemë mundësi ti përdorim në mënyrë të mirëfillt, në mënyrë të dobishme, në mënyrë që nuk e dëmtojmë tjetrin. Të, të, të gjitha këto kemi mundësi ti arrij vetëm në një rast, kur jemi paraprakisht të edukuar fetarisht. A dhe kjo është bekatia më e madhe, e cila pastaj mundson shfrytëzimin e drejtë dhe të mirëfillt negative tira. Ky është kuptimi festo. Në bazë të kësaj që e ja them, atëra kuptojmë se njerëzit që janë në fund dietar tan janë ata që i kanë më nevojshëm për ta. Ata janë trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qas pas Muhamedit alaihi salatu wassalam nuk ka pejgamber më. Ai është i dërguari i fundit. Kush ju mbetet njerëzve pasi që mbetën i jetim me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai ishte baba e tyre baba i uzimit njerëzit me uzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lindën prej fillimit pasi që një herë ishin lindur nga baba i tyre origjinal por kjo lindje nuk ishte shënuar as të madhe për ta uzimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Meti në erdh nga Allahu xhalla u la i dha kuptim jetës i dha shije jetës i dha ëmbëlsirë kësaj jete ana ofrish shpëtimin madhëstor tek Allahu xhalla u ala në xhenetin e tij për këtë arsye kta konzeron baballar të real për këtë arsye baba real i njerëzimit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më qase kush është uzuar me më mësimet e tij ka lindur për fillimit kush është ndryquar me dritën që a jërdi, ka linë dhe për fillimet. Po, kër vdëq këj bab, vdëq Muhammedi sërë Allahu a.s. Kush i mbeti njerëzimit, të gjithë njerëzën betë njëtima, kush unë beti atyre? Unë betën, të rështë gjëmtaret legjitim, që i legjitimoj i dërguar i sërë Allahu a.s. në parasë të bdista, i legjitimoj që ata të jenë në vend të ti për njerëzimin kur tha i dërguar i sërallahu aleserëm, el ulema, warëthet u lëmbia. Djetarët, janë të rashëgjimtarët e pejganë bërëve. Dhe këta të rashëgjimtarë, shikuhet në ruar, nuk përfituan nga i dërguar i sërallahu aleserëm në pasurin e ti. Nuk të rashëgjuan atë që laaj nga pasurin, nga se nuk laaj në zë gjë. Atërë qëfar të rashëgjuan? Të rashëgjuan diturin, që e bërë të i dërguar i sallallahu aleyhi wasallam, kë diturit që e mësëj Allahu aza u gjall, kërvë dësh i dërguar i sallallahu aleyhi wasallam, këtë të rëshëgimi va shpërëndau djetarëve, hoxalarëve, që ata pastaj, atë që e bënd të vetë i dërguar i sallallahu aleyhi wasallam, të bëjnë ata të bashkuar. A dhe sa ka nëvoj sot njërzimi për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam? Ti si besimtar si besimtara, sa dhe të gëzojë i syri e të potashihje Muhamidi sër Allahu a.s. Sa dhe të freskohi zemra jote, po të, po të takoheshe me, me të dërguarin sër Allahu a.s. Allah i shumë. Në qofë se, në këtë dunja nuk e mundësi, dhe nuk është e mundës me këtë ndodhë, takoheshe me të. Atërë, në gushloje vetën, freskohje vetën të ndë, me mundësi që të ka jepë Allahu gjallavlatë përfitashë, nga trashërgjimtarët e ti. Me gjithë pozitën që e kanë, me gjithë ndikimin që e patën histori, sa i devijuar u udhëzua përshkak të mësimeve të tyre, sa i verbti filloj të shehë gjëratë realishtë më mësime të tyre, sa i humburi u këthyje më, më mësime të tyre. Edhe pësa të tjertë e shetësojnë, edhe pëse të tjilët flasin keqë për ta, i harrojnë, me që i thatë, kjo asë njëherë nuk bëli që ata të heki ndonë nga njerëzit, edhe pëse njerëzit nuk usillen mirë me ta, nuk usillen korekt me ta, si kur që i do të mësojmë, me që i thatë, me që i thatë, ata kurën e kurës nuk jekë ndonë nga njerëzimi, so gjak dirë dhe do të ndodhë të në tokë, Por me lehen Allahu tazu xhel, intervënimi i këtyre njerëzve bëri që të ndalet gjakderdhja. S'urritja u shpërndan në tok. Me lehen Allahu tazu xhel, msimet e këtyre njerëzve u bënë në shkaktar, uzimet e tyre, sakrifica e tyre u bënë shkaktar që në shtëpiat e njerëzve, në rrugët e tyre, në vendet e tyre, në vend të kësaj urritje të luxoj dashuria. Adimna për ta njerëzve. Kush janë këta? Adim në adicë për dikem për tyra. Dhe në qovë se dim, cilë është obligimi jo nda i tyra. Në qovë se dim për këtë djetar, për adë djetar, cilë është obligimi jo nda i tyra. Dhe si ki më mundësini të përfitojmë nga jeta atyra. Qfarë bënë ata realisht për njërzimin? Në njohën e këtyre gjera feshtikuës në ruar, ne përfitojmë në dy aspekte.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 Njerëz të tjerë kuptojnë realisht se sa është mundësia e madhe për të përfituar nga njeriu i dishhën fetarisht. Sa probleme mund të zëj ai? Sa altet ia mund të sill ai? Sa i dobishëm mund të jetë ai? Q të dal roli i këtij eriu për të kujve vetë imponuar. Janë ndosrë kufit të caktuar dhëndëshëm të delë përte i këtune kufive për të përzirë në jetë në përditëshme për të konsultuar për shdo problem që shoqëria ka nevoj për te që mindimi i ti të këtë ndikim muashtu si kur që pat të këtë gjenratë të me hershme në qovëse këtune i kuptojmë të tarim të këtë rezultate andaj ja jo u kemi barë që këtune njerëzë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 figura, personaltete, me qëtë kontributin që e dhanë, ne më së pak u përfituam për tyre. Për këtë arsye, doku njësur nga realtiti që të se si kanë fillim, i begative të më dha, njohëse begative, detyrujme që ti njohim njerëzit për me së sëllive i gizuam një këtë begatijë, dhe vazhdimisht i gizojmë. Dhe dyta, përshikuar se sa unë bimë ne, kur jikim dorë në të thë njerës. Andaj, kanë adhur hadithet të ndryshme shikohet në ruar, dhe paradithetve, a jetet e shumë të atë të cilat flasin për vlerën e këture njerësve, për dobin e madhe që e kanë njerësit për tjene. Unë nuk duat flasë për tash, për këtë vlerë, më ndaj, nuk duat flasë gjersisht, At pse detyrohemi të flasim për diçtë vogël bile spa ku për ta. Ëna më aftan, ajo që e çka më herët se dietarët janë trashëgimtarët legjitim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk guxon të flet në emër të tij askush për ojtyre. Nuk guxon të konsultohet për jetën e tij askush për ojtyre. Nuk duhet të flas askush për jetën e tij askush për ojtyre ata janë djeli që njerëzit përfitojnë ditën për e tyre, ndryshimi për e tyre. Për këtë asyje, kur dhe të mëtësojmë për jetën e tyre, të të shojmë se sara ka ndodhë që një kshilë e vogël e tyre ka ndikuar që me dëvërtet të hapen dyrt e mëdhajë të mirësis, të përfitojt me të madhen nga ta. Por nuk keme mundësi të idim të gjitha këto në qofës e në nuk flasin për ta. Andaj, Pse të flitet pa shkencëtar të ndryshëm dhe duhet të flitet, pse jo? Për atë që zbuluan gjërat e nevojshme për jetën e kësaj bote. Edhe duhet të flitet për ta, pse jo? Të mësojmë për jetën e tyra, të mësojmë për shpikjet e tyra dhe për zbulimet e tyra, pse jo? Mir po. Nuk duhet neglizhuar, nuk duhet harruar. Edhe ata të cilët melejnë Allahu xhalla uala dikuan që të na hapen sy të për sa para ulzim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 ishin në gjendet që me këtë tempo, me këtë vëpërmëtari, të jetësin, me dekada, nuk u ladhen asni hera. Në dëzënë se të tyra, të, të reguhen më së mire, se sa përfituan për tyra. Thët njërin nga ta, thabit e lë bunani, me siguri amëni panjorë për neve, thabit e lë bunani, kjo adhuruasi madhë i zotit, thët, E kam shoqëruar Anas ibn Malik. Anas ibn Malik është një nga shokët e njohur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fath e kam shoqëruar të dërguarin sallallahu e kam shoqëruar Anas ibn Malik, për më tepër, Thabit ibn Ani, Fath e kam shoqëruar Anas ibn Malik 40 vite. 40 vite duke marrë vazhdimisht prej tij. Nuk është lodhur kur për ta përcjellur atë që i kështë e monë nga i dërguari, sëllallahu aleyhu sallam. Parë mëndoni, një njëri, dy zët vitët të rësmetan dhe për cilë mësimet që i ka monë nga Mohamede, sëllallahu aleyhu sallam. Për farë interesi, për farë do bie, për azja, vetëm që kjo dritë për hapat dhe dvijet dhe rëteknik të. Andaj me sakrificin e tyre, me këm ngulen dhe insistimin e vazhduqshmë të tyre, për të përhap e mira, ne u bënë Ne u udhëzhuam, ne u ndryquam me këdrit. Andaj, o kemi barqë, betum në Allah madhë në madhë shikuesh në rërë, o kemi barqë, që mësojmë për emrat e tyre, që të amësojmë fëmijive tonë emrat e tyre, që të mbetën të gjallë, edhe emrat e tyre, mua është si kur mbetën të gjallë amësimet e tyre. Të, të rinjallë i mësimet e tyre, në shtëpia tona, në neja tona, nga se nuk ku adim vlerën si duhet dhe nuk do të kemi mundësi të adim këtë bot sa duhet por kur dalim par Allahot azogjel dhe e shesh përlimin e gjenneti që e ki fitu për shka këtë mësimeve dhe praktikëve që e ki pas në këtë bot e shë se në zingjirin që ka arë përfitimi dyrë të këti do mës do gjindin këta njerës për ndryshe do të shkëputi kontakti mes neve dhe mes të dërguar i sërë Allahot alesolem Ata e në zingjiri që në lidhë me te. Ata janë teli përquës që e përquën dritën nga i drëguar i sëllallahu aleyhu sëllem. Si të qoftë, do të vazhdojmë dhe me pikat e tjera për këto e bëjmë një ndarës i zakonisht, andaj e lësë allahun e malë që në ebë sukses në të folit për ta dhe të përfituarit nga jeta e tyre. يشرف الاعراب والعجمي لي خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Bismillah i qatë i si bakar Shikua së ndëruar, o këthujem për sëri Për të vazhduar me emisionin tonë të parë Të zinjiri të ri njerës më ndikim Normalisht, kërë ndëgjohet titulli Njerësve ka mundësit u shkoj mendja Tek njerës të ndryshë më ndikim Epo, besoj që hyrja dhe para thanja e këtij misioni është e mjaftueshme për të kuptuar se për kë do të flasim. E përmend edhe më herë që dua ta këto në e dy të përsëris këtu në pjesën e dytë të këtij misioni se njerëzit vlerësojnë ndikimin e ndodhurit varrsisht nga sa e vlerësojnë edhe ato që kanë ndikuar. Dikush e vlerëson pasurinë, vlerësim të madh, andaj kurçi ka qenë më i pasur, mendon se ka qenë njeriu më me ndikim në kohën e tij e disatë të tjerë me kriterit e ndryshme dhe vërësisht nga kriterit që e përdorin, u del edhe kush kanë dikuar më te për njët në kësaj bote. Nje thamë se për njëve si musliman të gjitha ato aspektit pozitive, të gjitha pa për ashtim që njerëzit në përgjësi kanë përfituar nga ato njët në kësaj bote, të gjithë janë me vlerë. Dhe gjithë kush që ka kontribuar për të përfituar njerëz në atë aspekt, duhet përmendur me t për kontributin që e ka bërë dhe për të miren që va ka si e lë njërzimit. Por, duke mos haruar që ka dalime dhe mes të të njerëzve që pa të ndikim. Si kemi mundësi të anjojmë këtë dalim? Si kemi mundësi të bëjmë këtë klasifikim në mjërë të drejtë? Tham, kemi mundësi të bëjmë vetëm atë herë, kur begatit dhe të mirat që ne përpitojmë për tjune, dim t'i klasifikojmë dresi duhet. E nëjësi besimtare dim, se begatia më e ma dhe që në është dhënë, është Kur'ani, është fjale a Muhammedi sërë Allahu a.s. është të dhëzimi. A në rridhime shpe i kësaj, njerëzit që kanë dikuar, që të përhapët kjo dritë, që të përhapën këtë mësime, që të afronë një dhe sa maafër me këtë burim, këta njërët me ndikim të madhë në këtë bot, ndaj, duhet mësuar për ta, nga se këta janë ndriquës dhe gjenetit, në qovë se ndukush në ka jabë një kafshatë buk, në kanë gopët për momentin, për uria ka arë për zësa orve, nuk është dhe problemi të rësështë, apo ka pa të mundë zi që të jabë dikujt një kafshatë buk,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 të ripertrinë, të regenerojnë, të istanojnë e të dëme. Në këto lidhje, që i kështë shkaktuar i blisi malkuar. Andë i blisi, shqetani malkuar, mësë te përmi insistanë, të shkëput njerëzit nga Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe kështë këputje nuk bëhet për mesurisë. Dhe kështë këputje nuk bëhet për mes smundjeve e kështë u mëralë. Kështë këputje bëhet Përmes harrimit të mësimeve të Allahut Azza Jael, përmes braktisës së ulëzimeve të, të pejgamberit Sallallahu Alejhi dhe Selam, andaj këtë dietar ungrëtet dhe ishin zgaktor që këto mësime të kujtohen pasojë që ishin harruar një herë. Që këto mësime të përhapen pasojë që ishin zhdukur një herë. Çiq të raporto me Zotin të rigenerovon edhe një herë të forcohen edhe një herë pasi ishin dobësuar më herët andaj a ka ndjerë më i mirë sa ai që të lidh me krijuesin tënd a ka ndjerë më i dobishëm për ty se ai që mësimet e tij bën shkaktare me të mbrohet nga zjarrri i xhehenimit e mëton xhenjetë te Allahu te Azza u xal a ka ndjerë më i dobishëm për ty sa ai që të mëson e nuk don përfitim pejteje për nuk e lakman lafdrimi në tëndë, të gjitha këtu i kërkan pe zotit të, të ti, nuk ka interes, një njëri që të mësën të miren, dhe nuk të adon parën, nuk të adon votën, nuk të adon zërin, nuk të adon fëqin, për shka thët, inne ma në të imukum li vëgjhilla, ma në rridu minë këmë gjëzën wë la shukura, u mësëm juve, u u shëm juve, u bëjmë mir juve, për hirtë Allahot, nuk dëshrojmë nga ju falenderojm. Prandaj sigurtësi ka më herët. Edhe pse njerëzit ishin jo falndrues në tyre, mos mirnjahës. Të gjitha këto nuk i dobpsuan ata që të vazhdoin me misionin e tyre. Ka ndodhur, si sigurisht do të mësojmë. Edhe për shkak se u mësuan njerëzët e mirë në Burgasën. Meqenëse thotë, nuk nxitën njerëzit të ngritën kundër pushtetarë që derdhën gjakun për shkak të tyre. Shikoi njerëzianier, çu ngritën për mi interesat e tyre personale. E ç'interesi i tyre krysoritë. Dobia dhe mirësia drejtuar njerëzimit. Edhe pse ata u dëmtuan për shkak të kësaj, u përsekutuam për shkak të kësaj, vuajtën për shkak të kësaj, megjithatë vazhduan me misionin e tyre. Andaj shikues nderuar, ha nuk janë kemi bashë mësuar për ta. Përtaj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 ndezën dërgëjimet shënjëzën dëruhet nga kjo grop ruhet nga ky rrezik ruhet nga ky dëmtim ruhet nga së ndriçimi i vendosur gjat rrugës i mundson njohjen e këtyre problemeve që i shfaqen gjat rrugës dhe sa është mirë një os kinjer për të drita por sa i ka të ndezura nuk e den sa është mirë një os por kur e ditë Fოთ ky dietar duke ecur njerëzit në kët rrugë për një herë fikën dritat. Fiken dhe mbetet në terrë. Fოთ ky dietar çfaru aman mendja për kët njerë? Si kam mund të arin dhe të arrijë deri tek qëllimi kur janë fikur dritat? A daj dritat tek së rrugë janë dietarët tonë? Dritat që e ndryqojnë ullëzimin, që e ndryqojnë rrugën ton, që të ruhemi, që të mbrohemi, nga rëzijqit e ndryshme që kanohasin ullëtimin, do ndetë Allahu Gjallaj Gjallahu, jenë pikrështë të djetarë. Tëse si kur se thashtë dhe maherët, asët njëherë, asët njëherë, nuk e kushtëzuan kontributin e tjune me kontributin e njëzve. Asët njëherë,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 me mos të lakmin dhe i saj bote, me mos të lakmin për autoritet dhe pushtet, për këta po flasëm. Para ta të cilët, qëlimi kryesori t'yre ishte të arin dhe të këvërtejta, dhe posa të arin, mos të arruajnë për vete, por të përhapin të kënjërësit në përgjësit. A ka këso, djetar? A ka për në njërë këso njërës? Po ka, ka, ka, shumë ka. Por neve në duhet që të mësojnë p të mësojmë si kërështë për emret e tyre dhe të mësojmë pasaj për ndikimin e tyre në jetë që të përvitojmë nga ta që të shojmë realisht se si duket një riu që i bëndobit e tjerve nga se si kërështë e ceka dhe mëherë që i si kërështë dëruar ndodhë që të imponon figura po së qëreshtë kur gjinë e zbrasti zbrasti e madhështë të kënjerëzit në kuptimin e shembujve në kuptimin e shëmbëllëtyrave, në kuptimin e udhëgjësve, është një zbrastirë. Njerëzit nuk shojnë atë që ka e kanë dëshirë. Atëra importohen shëmbuj, importohen personalitete, tështë nuk e mëhojmë dobinë që e kanë bërë, por është shumë e kufizuar. është shumë e kufizuar. Dhe njerëzit në mungeset e tjerve i shpaldin ata heronjë, ishpallë në ta me ndikim, ishpallë në ta të mdhej, ta më dhej, ishpallë në ta me ndikim, e kështë më radhë. Andaj ne, kemi obligim, që të flasim edhe për ta që të tjetë nuk dijmë për ta. Nga se, kur flitit për diturinë, si edhe në shëmbull të huaj, se sa kanë lezuar, sa kanë mësuar, sa e më përkushtuar, kërdo do asilim ju e shëmbujt e djetarët ton, se qëfar kanë bërë për diturin, do të kompleksuan të gjithë të tjërët që do të ndëgjojnë. Së silin shëmbujt për të arriturat, kërdo silim ne për shkrimet e tyre, për volumet e mëdhaja që i lanë dhe që shkruajten e që i kontribuan, besoj se neve si muslimanve do të në këthejët kënaria në burja që në është ta nuk nuk e kemi sa duhet. Kër përmenë në diturija, fa të kësitë muslimant kompleksohen, duke ullur kokën, po thuaj se kjo është në malë që i ta kondikujtë e të reposyne. Nuk është ashtu, do të dëshmojnë përmes një djetarve. Kër përmenë në sakrifica, trimria, përkushtimi, Do rinisim musliman e ulim kokën për shkak se prap edhe kësaj rrade ndoshte i takon diku tjetër. Do ta dëshmojmë se ne jemi të zotë tek kësaj. Muslimanat msuan të tjerët. Për muslimin, për diturin, për shkencën, për sakrificën, për kontributin, për mirësinë, për lirinë, për atdheun, për të gjitha këto. I kemi në shembojton. Andaj Në mjaftoj njëve ato. Në mjaftoj njëve ato shambuj, pa pas nevoj për bërdu huazime. Nga se, huazimi për të ishte i barabart ma që e kërët ishëm tuar. E që fartemi për atë huazim që shumë me i oltë sa i që të e kërëm. Se të qoftë, kështë një mision i parë e që në këtë mision dëshira ishte që të bëjt një prezentimi për zhëmë vetëm, që të njëhemi me atë se qëfar do të klasim në emisionit e tjera të radhës. Do të klasim për ta kolas, do të klasim për jetën e tjene, për dikimin që i lan, për gjurëm që i lan në këtë bot. Ndo shtë azotin në mëshiran, që të përfitojn për tjene, dhe dalin nga me si jon, nga fmi e tan, njerës të tjel, të cërët, me uldzimin e Allahut Azogjel, me durimin, dhe me bindin që e kanë në vërtëcin dhe saksin e këtë nëmsimit.